pois vai a peza máis fermosa que teñen as tanxogueiras o pano corado pois, a, o pano corado vamos Así a ver se si, si señoras cap... e señores este foi un agasallo que lles facemos a todos vostedes primicia primicia para todos os nosos o, o que o que teremos que facer é ponellenos en contacto con con, con algunha delas e sí. que nos digan por que e de onde saiu este pano e, corado teño entendido que colleron as fontes en, na costa da morte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 Ya é sí, sí, sí. cultura tamén. Claro, claro. E logo durante todo o día virán diferentes uh -huh. grupos folclóricos, veñen Santa Coloma, Saudade, Mollet, uh -huh. eh, Hospitalet, máis Badalona, nos, claro, dende logo atreremos o, o pasar rúas uh -huh. o sábado da mañán. e logo pechamos a festa o domingo o uh -huh. domingo a tarde antes da orquesta, pechámonoos as sí. actuacións. E veñen tamén, como máis especial, o sábado a tarde, o grupo Abraira de Valladolid, ah. que, que xa hai moitos anos tamén que están, van vindo a, ah. a nosa festa. Uh -huh. Son un cuarteto de profesionais, os dous gaiteiros son profesores uh -huh. na, de, de música. Uh -huh. Uh -huh.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 It's such porque vale. mira, facemos unha comida o domingo a comida de autoridades, sí, non aquilo sí. bosquei de esas festas, sí. sabedes que o sábado O do domingo faise a comida de autoridades. Bueno, hospitalet sempre fallo sábado noite, sí. pero o resto normalmente a comida do sábado ou do domingo. Sí. E, a, e, moita xente Ven invitada, mm. pero moitos amigos da entidade, socios, mm -hmm. eh xente que pasa pola festa ben pagando. Bueno, pois pues, pros que pagan. Aí aí aí. Una, un un xogo de xuxi de Sargadelos. O oh. se, se toda festa intenta ser mostrar um, unha imaxe tradicional, uh -huh. pero mellorada uh -huh. do mundo galego en Sargadelos é eh, eh, un Claro un que si. Sí. Bueno, pero debe, eh, eu propoñeche que, que, que o acompañes con algo de gastronomía. Entonces pedirlle a que queixería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 Bueno, na comida hai eh, bueno, pero, Entón supoño que xa xa teremos aprobados no, no, Pero refírme que para o sorteo abunda sí. máis o feito de, de bueno, aparte dese de dese de grande eh, Bueno pues, eh, Pero tens razón, de cara o ano que ven facer participar aos que veñen claro, claro Que y, colaboren así tamén Aparte sí. de colaborar, danlle máis visibilidade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 E eh, tamén é un pouco, pois, eso, dar un pouco visibilidade Porque se sorteas unha ración explicarai o alguén mm. eh, Si, sí, é o que é xusto por ese, por claro. ese motivo Pois pues alegreme moitísimo, de verdade que felicitamos te eh, Bueno, a ver se si podemos achegarnos aí non é o, sábado, o, domingo, o domingo tendes que vir O sábado ou domingo, un dos dour días, depende A ver eh, como faremos Cando que irá De verdade que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 hasta o, a fin de semana un dico enorme una perta sí. lo pedimos te con Don